болим вічем жорстокістю і цинізмом. Так само, як халат був занадто білим і охайним для цього шпиталю. А чуняв, почувся громоподібний бас, і поруч виросла велетенська постать, що більше скидалася на різника, ніж на лікаря. Велика червона мармиза в окулярах затулила Степанові краєвид, а потім віддалилася, залишивши перед носом молоточок з блискучою ручкою. «Сачі за рукою. Молоточок повільно рушив вправо, потім вліво, потім ще раз, а потім зник у білих шатах за межами поля зору. «Устать можеш? Шукаючи опори, Степан простягнув правицю уперед і відчув м'яку жіночу руку, яка підтримала його долоню а потім і другу, яка впевнено підхопила під лікоть. Скільки ж це він не відчував жіночих доторків. Руки трималися міцно, маючи, певно, неябиякий досвід подібної роботи. Він підвівся, похитнувшись, але ніжна опора мала досить твердості, щоб зберегти все-таки рівновагу. «В'ярніся!» – скомандував лікар і підкріпив свою команду круговим рухом руки – Степан слухняно виконав команду. «Здибай, штани! Що? А глух, що ли, Партки здимай!» Степан відчув незручність і сам собі здивувався. Здавалося, що зовсім необтяжене церемоніями табірне життя остаточно вбили у ньому залишки фізіологічного сорому. А може справа була у тих самих теплих і м'яких руках, що знаходилися поруч. Не би, прочитавши останню думку, ці жіночі руки взялися розв'язувати мотузку, що підперезувала давно позбавлені гудзиків штани. Степан відчув, що зашарівся, наче юнак, але, на щастя, він стояв спиною до медсестри, і прояв екзотичної у таборі сором'язливості лишився непоміченим. Коли штани сповзли донизу, лікар Гмукнув невдоволено. Ясна, дістрофія, харчавання за дзяся й нормою. Запішіться, одягайся. Жіночі руки допомогли привести одяг до ладу, і Степан знову обернувся обличчям до медиків. Він вже трошки засвоївся у вертикальному стані, а стіни бараку припинилися крутитися і танцювати перед очима. І ті зможеш. Степан невпевнено кивнув. За годину перев'яжам і накладем лангету. А что у мене. А у тебе, посміхнувся Веллтон Білорус. Перелом пляча Ірвана Ірана. Ну, перелом нібито зачинений. Поглядим, Ну і страсеньє мозгу. Это як ведзеться. Спасибі. Сів Степан вже без сторонній допомоги і навіть провів очима лікаря і медсестру, які виходили з палати. – Десята норма – хорошо. Білий хліб давать будуть, – почулося з сусідніх нар. – Скажи спасибо, твоя задниця. Степан повільно сперся здоровою рукою і обернувся. попід стіни до нього посміхався сухорлявий підстаркуватий кримець, укритий до пояса бушлатом. – Чому? – «Задниця?» «Не знаєш?» «А потому ета твоя задниця, – сказав доктору, – «що ти имеєш ето – дистрофіка. Дистрофіка ти. Бєлий клєб получать надо». Степан і собі посміхнувся. Тепер став зрозумілим сенс нещодавньої принизливої процедури. «От бачите, інколи задниця говорить краще, ніж обличчя». «Краще! Краще!» – засміявся Кримець. «Селям! Алейкум!» – Мустафа Бей. Почулося від дверей, і у поле Степанового зору своєю м'якою блатною ходою заплив Васька Гуляй. «Алейкум! Селям!» – Васічка. «Живой?» – нахилився гість до Степана. «Не знаю», – чесно зізнався той. «Живой! Живой!» – Васька обережно похлопав приятеля по здоровому плечу. «Ну і кіпіш ти підняв. Я тебе витягував, думав, жмур уже, а ти в палаті сидиш. Ну, що там у тебе? Степан показав пальцем на лубок. Перелам, кажуть, і струс мозку. Струс это сотрясінє, ну, то нічого. По-всякому лучше, ніж жмуріком. Одєшся чуть-чуть, а поки пошакалім тобі на тирку, на тепле містечко. От Есса, от єсса", почувся голос з усідніх нар. Йому білий хліб давать», – доктор писав. Бермек, йотмек, Давать хліб, правильно сказав Васька посміхнувся старому кримцю. Як ши, сказав, просяє Мустафа. Як ши, Вася, керемлі. А що Абель згадав раптом Степан і на запитальний погляд приятеля уточнив. Ну, німицей. А, а, Васька посміхнувся широко. З німцем Тим самим главний номер вийшов, вище грабежа. Розказують його, як откопали бригадіри кинулись сапоги знімати. У нього сапоги такі жовті, модні. Модні, підтвердив Степан, як їх тільки раніше не знали. Так у тому ж і діло. Один зірвали, взялись за другий, тік мік не йде. А оно протес. Секешь протез аж до колена, и сапог цей, просто шкура на деревяшку набита. Васька загыготів. А сам живый? Ага, живый. Голова лопнула, як арбуз, сам бачив. Я ж его піднімав. В воскресенье мать-старушка к воротам тюрми пришла, своему родному сыну передачу принесла. З високими східними переливами співав Мустафа Ага. Це була його улюблена пісня, покладена на східний мотив, сльозлива тюремна історія про те, як мати принесла передачу сину, а побачила тільки могилку, бо сина розстріляли. Сусід по нарах був непотабірному жвавим, і попри жахливий акцент, вельми охочим до спілкування – і, на диво, зовсім не старим, всього лише ровесником сторіччя, хоч і виглядав на всі шістдесят. Однак на це існували вагомі причини. Крім табірного харчу та шахтового повітря, крім ця їла гангрена, на лівій нозі вже не було пальців, і от щойно лікарі відрізали великий направій. У його житті це вже був не перший табір. 28-му року Мустафа отримав десятку по справі національних партій, але тоді, відсидівши, як кажуть, від дзвінка до дзвінка, усе-таки вийшов на волю. Сюди ж загримів у 44-му, коли кримських татар виселяли з Криму. Тоді працездатних чоловіків розподілили між виробничими таборами, а до узбецьких степів вивезли помирати здебільшого безпомічних старих жінок та дітей. Мустафа з великою повагою навіть трепетом згадував вождя свого народу Амета Озенбашли, з яким колись тягнув строк на будівництві Біломорського каналу. Ахмет Ефенді говорить, Кирим создався для свободи». Тут він переходив на свою мову. Азатлик, «Міллет, ватан Керім». Он говорив, ми плакав». Техцем, озираючись на двері, він розповідав, як кримці піднялися проти совітів одразу після початку війни. «Он думав, ми защищать советська власть. Двадцятий год у Крим клеп забрав Один, два, три, чотири, п'ять умер. Кожен наш п'ять умер, мертвий лежить на вулиці. Ми такої не защищать». «Ми такой резать!» Степан за час війни начувся від товаришів багато різних історій, але цю слухав немов якусь страшну казку. Ахмед Ефенді для «Муслім Центр» говорив, «Азатлік Керім» ані «Оні боялся», «Свобода боялся», «Стецько у Львов» – говорив, «Азатлік Україна» – «Гестапо арестував», «Стецько тюрма сидів. Мельник у Киев, Азатлик Украина говорил. Естапа арестовал. Они, говорил Ахмед Эфенди, тоже будет сидел. Они сидел не хотел. Тьфу! Я за свобода сидел. За Азатлик сидел. Я за свобода ноги отнимать. Ахмед Эфенди сидеть. А они боялся. Муслим-центр боялся. Коркак. Амед Ефенді не боявся, я не боявся. Тут темпераментний кримиць завжди додавав щось своєю мовою, щось, що сприймалося дуже однозначно і зовсім не вимагало перекладу. Іншим і, мабуть, головним надбанням лазаретного життя була Галя, та сама медсестра, яка допомагала Степанові під час першого огляду. З якоїсь причини дівчина перейнялася саме цим одним з багатьох дистрофіків, і після завершення зміни часто приходила, сідала на нари біля ніг та заводила прості побутові розмови, які за інших умов могли здатися нудними, але тут виглядали розкошами, недоступними звичайному табірнику. Вона розмовляла по полтавському, пом'якшуючи «л-ль», і Степан був певен, що дівчина з тих країв, поки не почув з її вуст, у нас на Амурі. Звідки ти? Зі Спаського. На Амурі. Амур? Це десь на Дніпрі? Дніпрі? Та ну. На річці Амур. Там, де Владивосток. Виявилося, що Галя була з українських переселенців на Далекий Схід. Мабуть, тому і відчула симпатію до земляка, шукаючи в ньому втрачену ще дідами батьківщину. Дід її і справді походив з Полтави. А вона вже була амурська, тамтешня, з зеленого клину. Ми усі там були українцями. Просвіта, громада, все як треба, поки нам не оголосили, що ми тепер руські є. Дівчина якось розгублено посміхалася. Переконали? А як же? Спочатку Колчак переконував. Мама розповідали. Мене ще тоді не було. А як совєти переконували? Я вже пам'ятаю. Особливе ставлення дівчини до себе Степан оцінив, коли після чергової розмови відчув, що м'які і теплі пальці на прощання вкладають до його долоні щось тверде, пласке та шурхотливе. Коли за галею закрилися двері, він підніс долоню до очей. Підніс і ледь не втратив свідомість. У його пальцях лежав загорнутий у зім'яту фольгу шматок, Справжнього шоколаду. Господи, коли ж це він востаннє тримав таке у руках? Розгорнувши здоровою рукою з гурток, він і справді побачив шоколад. Чорний та солодкий. Такий чорний і солодкий, що від одного його вигляду забутий смак сам прийшов до рота. «Мустафа, ага, пригощайтесь!» Він відламав третину і простягнув сусідові. Ви такого точно давно не пробували. Кримець простягнув руку і одразу ж оцінив отримане. Галя давала. Галя, підтвердив Степан, і увіп'явся зубами у чорний солодкий уламок. Це були геть забуті відчуття, і він, навчений табірною непевністю, поспішав отримати їх всі й одразу. Якши? Хороший шоколад, зацокав язиком Мустафа. Ти только шоколад кушай, а Галя, не кушай. Ета женщина бистрякова женщина. Быстрякова? Женщина. быстрякова? Е, -е, -е, е, особий отдел. Наступного дня, коли в гості в чергове завітав Васька гуляй, Степан уточнив у нього. Мустафа каже, що Галя жінка бистрякова. Точно не замислюючись, засвічив Васька. Його шмара. Як це його? Васька зверхню глянув на приятеля. «Що, глазок на дівку поклав? Тока давай без істерік. Він особіст і вибирає кого хоче». «Він особіст, а вона? А що вона? Що їй? В шахті загибатся? Каждий устраюється, як може. Жить же охота?» Степан поволі відходив від струсу мозку і вже міг пересуватися майже без сторонньої допомоги. Тому наступного вечора, коли до нього знов прийшла Галя, запропонував їй пройтися за барак, уникаючи зайвих вух. — Ти це, — сказав він, коли вийшов на двір, — чуєш? Ти мені більше шоколад не неси. — Чому? — щиро здивувалася дівчина. — Щоб той, хто, ну, хто тобі його дарує, він не буде задоволений. — А...